21. Мені потрібно плюс-мінус 20 хвилин, щоб спуститися до головного шлюзу, спорядитися та вийти на периметр. Діставшись туди, я бачу Дрейка у повній бойовій броні, з піднятим прискорювачем, населеним на немовця, який згорнувся на камені за 30 метрів від нього. «Дякую, що прийшов», – каже Дрейк, не відводячи очей від повзуна. «Твій клятий вихід, га? Я прийшов так швидко, як міг», – кажу я. І чую в тому власному голосі. «Відійди, Дрейк. Воно прийшло сюди не воювати. Дрейк бурчить, але зброї не опускає. Я зітхаю, стаю перед ним і виходжу на зустріч немовцю. Він не реагує. Я зупиняюся, коли проходжу два кроки, складаю руки на грудях і кажу. «Ну, ти Мікі, – каже. – Ти Прайм? – Так, – кажу, – як я й казав. Що ти хочеш? – Ви уклали угоду, – каже воно. Ти, Прайм, твої слова зв'язують твоє гніздо. Так, кажу я, я пам'ятаю. Настав час, каже воно. Настав, настав час, настав. Ви погодилися повернути наш пристрій? Де він? Нижні щелепи повзуна цокоють одна об одну, і тремтіння проходить по всьому тілу. Пристрій, ви погодилися? Д Дрейк 0813. Барнсер, що там відбувається? Міккісім. «Невпевнений. Думаю, його глючить». «Ти погодився», – каже Повзун. «Ти обіцяв захищати перед...» «Захищати?» «Мовець – це ти?» Воно знову здригається з цього разу сильніше. Д «Дрейк 0813. Відійди в бік Барнса. Я так не поцілю». Я махаю Дрейку, щоб він опустив зброю, не відводячи очей від мовця-немовця. «Настав час», – каже воно. «Наближається колектив». Всі це, всі його помічники йдуть до ваш пристрій, виконай свою обіцянку. Сьогодні, Мікі, скоро виконай свою обіцянку. Воно ще раз здригається, потім згортається і тікає геть. Я дивлюся, поки він не зникає, потім розвертаюся і йду назад до місця, де все ще стоїть Дрейк, опустивши зброю, але все ще тримаючи її в руці. Що це в біса було? Гарне питання, кажу я. Гадаю, тобі слід піти поснідати. Бо сьогодні нас може чекати довгий і жахливий день. Готовий! Я глибоко вдихаю, повільно видихаю і киваю. Берто торкається панелі керування, над нами відкриваються ворота ангару. Правою рукою він активує гравітаційну сітку, і ми піднімаємося. Людська армія Нільфгейму не вражає. Вони вибігають із головного шлюзу, поки ми піднімаємося над куполом. Першими йдуть дев'ятеро з одинадцяти офіцерів безпеки, що залишилися у повному озброєнні. Я намагаюся розгледіти кішку, але, чесно кажучи, звідси вони всі виглядають однаково. Після них йде дюжина резервістів. Люди з агросектора, фізики та інженерії, які пройшли перехресне навчання з поводження зі зброєю та тактики ще на станції Гімель 11 років тому. Вони не в броні, і більшість із них мають вогнемети, а не прискорювачі. Мабуть, це не краще, тому що ймовірність того, що хтось із них торкнеться зброєю після того, як ми вийдемо, напевно, близька до нуля. Я не знаю, які накази їм дав Амундсен, але якщо це щось інше, ніж триматися подалі і намагатися не постраждати, хтось має притягнути його до кримінальної відповідальності. Так от і все. 21 піхотинець, можливо, половина з них напівдієздатні, і ми з Берто ширяємо над ними в повністю завантаженому ліфтері, з якого не буде абсолютно ніякого толку, коли вони опиняться в тунелях. «Це те, що ти йому обіцяв?» – запитує Берто, коли ми піднімаємося на тисячу метрів і сповільнюємо хід. «Вирушувачі томатів з ручною зброєю. Я б сказав, що наші люди там гарматне м'ясо, але це, мабуть, образа для гарматного м'яса». Я знизую плечима. Я перебував на брифінгу Амундсена для людей із безпеки разом із кішкою. Його порада полягала в тому, щоб просуватися тунелями трьома флангами, використовуючи вогонь у шаховому порядку, щоб компенсувати повільну швидкість зарядки прискорювачів і намагаючись уникнути нападу з кількох напрямків одночасно. По суті, це той підхід, який використовували спартанці у фермопілах. Тоді це чудово вийшло, так? Якщо не зважати на уїдливість, це, мабуть, допоможе їм вижити, доки вистачить боєприпасів, і доки вони не опиняться на відкритому просторі. У кожного з них по 400 кінетичних набоїв. Я пам'ятаю зображення гнізда, яке восьмий надіслав мені перед самою смертю. Їх боєзапасу не вистачить. Гадаю, єдине справжнє питання полягає в тому, чи вони вб'ють достатньо повзунів перш ніж загинути, щоб задовольнити колектив. Коли всі виходять зі шлюзу, вони рушають у пагорби шеренгою. Вони прямують до того самого входу, яким користувалися ми з Нешою. Той самий, через який Прайм-мовця звільнив мене, коли я впав у лабіринт два роки тому. Краще не думати про це зараз. «Я піду розвідаю, що там попереду», – каже Берто по загальній рації. «Плюс», – відповідає кішка. «Я припускаю, що буде якась координація з тими штуками перед тим, як почнеться стрілянина, так?» «Це робота Мікі, так, друже?» «Так», – кажу я. «Я подивлюся, що можу зробити». Берта вмикає двигуни, і ми рвемося вперед. Ми проходимо над входом в тунель, потім через хребет за ним. «Ну, – каже Берта, – ось так!» Схил, що веде до дальнього краю хребта, вкритий повзунами. Берта спускається до п'ятисот метрів і повільно широко розвертається над ними. Вони просуваються акуратними рядами в строю не менше двохсот метрів завширшки. Перші ряди складаються з менших, зібраних так щільно, що я ледве бачу землю між ними. За ними йдуть, здається, принаймні тисяча, розміром більше, ніж мовець. Вони сформовані трохи краще, метр два між рядами. Формування оточене тридцятьма сорока павуками з обох боків. «Мабуть, ми не всіх їх підірвали, а?» – каже Берто. «Так», – кажу я, – «гадаю, ні». Ми робимо петлю над задньою частиною пласта, а потім повертаємося до вершини хребта. «Отже...» «Каже Берто. Припускаю, що їх план полягає в тому, що вони спочатку почекають, коли повбивають наших людей, так? А потім, коли в нас закінчиться боєприпаси і нас розірвуть на шматки, пауки вступають у справжній бій, а великі приходять наприкінці, щоб зачистити решту. Схоже на правду?» «Я перевіряю комлінг. Він говорить по відкритому каналу. Наші люди чують усе, що він говорить. Він розуміє це майже в ту ж мить, як і я. «Кішка!» – починає він, але вона перериває його. «Оближ, Берто! Ми не ідіоти! Ти не сказав нам чогось, що ми не знали!» Він заплющує очі, його руки міцніше стискають важелі керування. «Я знаю», – каже він нарешті. «Мені шкода!» Він вимикає звук. Ми спускаємося ще на сотню метрів, а потім повертаємося назад над повзунами, коли вони рухаються вгору з хилом пагорба, як приплив. «Я вишобу принаймні двадцять п'ять сотень», – каже Берто. «Боги, Мікі, навіщо ми їм взагалі потрібні?» Я знову думаю про гніздо. Я не думаю, що у людей-мовця так багато великих, але у них є до маленьких. І я думаю, що захисники мають велику перевагу в тунельній війні. Мовець сказав, що колектив не має достатньо сил, щоб витіснити їх поодинці. Я думаю, що все саме так, як ти і казав. Вони розраховують на те, що ми привернемо увагу людей-мовця настільки, що вони зможуть увійти і розгромити їх. Вони дозволять нашим людям завдати як більше шкоди, а потім втрутяться, коли нас нарешті переможуть, вб'ють тих, хто виживе. Людські військові на землі завжди робили такий самий хід з колоніальними військами. «Правильно», – каже Берта, – «тож ми точно не гарматне м'ясо. Скоріше ударні війська – берсерки». Суть полягає в тому, що наші люди точно помруть перш ніж це закінчиться. Він робить паузу. Робить щось за допомогою елементів керування, що повертає нас у ще один широкий прохід, через передню частину формації повзунів потім дивиться вниз на свої руки та бурмоче. Краще б воно того вартувало. Ми зависли на відстані кількох сотень метрів над вершиною хребта і мовчки спостерігаємо, як просуваються повзуни. З іншого боку, наші люди зібралися в безладне скупчення приблизно за сотню метрів нижче входу в тунель. «Ми на місці!» – каже кішка по комунікатору. «Ти скажеш нам, коли час йти?» Я вмикаю звук у кінці лінії. «Сиди спокійно», – кажу я. «Ти повинна бути в змозі». «От лайно!» Перші ряди повзунів щойно зійшли на гряду. «Мікі!» – «Так, кішка!» «Мільйони довбиних повзунів ідуть на нас через пагорб». «Я виб'ю двадцять п'ять сотень», – каже Берто. «Три тисячі максимум». «І з такою кількістю їм потрібна наша допомога? Скільки їх там у них в тунелях, Мікі?» Я не знаю, кішка, принаймні, стільки, скільки їх тут. Можливо, більше, можливо, набагато більше. Після довгої хвилини мовчання кішка каже. Це місія самогубців, чи не так? Ти посилаєш нас туди помирати? Ні, кішка, це не... Я маю на увазі, не я вас посилаю. Ой, чудово, дякую, Мікі, ти справжній друг. Я дивлюся вниз. Соловики шикуються у флангу, резервісти гуртуються навколо них. Мій окуляр дзвонить. Невідомий. «Ми – союзники?» Знову кішка. «Мікі, що нам робити?» Берто. «Мікі зайнятий, можливо, він зараз з ними на зв'язку?» «Невідомий. Ми союзники – союзники?» Берто штовхає мене однією рукою. «Мік, тобі треба відповісти!» «Мікі сім. Так, ми – союзники. Ті, що на вершині пагорба, – кажу я. Бий їх, Берто, всім, чим можеш!» Він повертається, щоб витріщитися на мене. «Що? Бий їх, – кажу я!» Негайно! Кішка, приготуйся до стрільби! Ви не підете в тунелі, ви боретеся з тими, хто йде через хребет. Ми очистимо стільки з них, скільки зможемо, але, ймовірно, не всіх. «Я маю лише вісім касетних бомб», – каже Берто. «Як ти думаєш, Мікі, що ми тут зробимо? Це ж ті, кому ми повинні допомагати там внизу, так?» Передній фланг формування повзунів зараз опускається приблизно на 200 метрів від положення кішки. «Давай, Берто, поки вони не наблизилися до наших людей, давай!» «Мікі!» Каже кішка, коли Берто розвертає нас і розганяється, щоб прилетіти над передніми рядами повзунів. «Що ти в біса робиш?» Берто пускає свої перші дві ракети. Вони завдають удару через мить, вибухаючи спочатку двома вогняними кулями на відстані 50 метрів одна від одної, а потім у сотні вторинних вибухів за 50 чи 60 метрів позаду перших повзунів. Реакція – хаос. Перші ряди продовжують, як ні в чому не бувало, однак ті, хто був ближче до вибухів, тепер виглядають не так, як дисципліновані солдати, а більше як тварини в паніці, які перебираються один через одного, щоб втекти від центрів вибухів. Знову розганяємося, заходимо в поворот і опускаємося ще метрів на 50. Наш другий залп влучає далі, біля перших з більших повзунів. Здається, вони розуміють небезпеку ще до того, як ми завдаємо удару. Вони намагаються розбігтися, але немає ні часу, ні місця для втечі. Ракети влучають і повітря навколо нас раптово гусне від диму, уламків і шматочків хітину. Ті, яких ми пропустили під час першого проходу, зараз зближуються з нашими людьми. Але люди з безпеки відкрили вогонь, і я бачу, як окремі повзуни розлітаються, коли в них влучають снаради прискорювача. «Їх до біса багато», – каже Берто, розвертаючись на третє коло. Я бачу, що цього разу він намагається зосередитися на найбільші групи з більших, але на даний момент маса повзунів схожа на розгромлений мурашник, і вони розбігаються так швидко, як тільки можуть, що ускладнює їхнє масове знищення. Вибухи, коли він запускає заряди, знову здіймають шматки каміння та ґрунту, але важко сказати, у скільки повзунів він влучає. Ми розвертаємося в останнє. Берто скидає останні дві боєголовки одразу за передніми рядами досить близько до наших людей, коли кішка випускає низку прокльонів по рації, коли вони влучають. «Вибач», – каже Берто, – «я намагався дати вам трохи перепочинку». Коли поле знову стає видимим крізь дим, повзуни розбігаються по смузі схилу пагорба щонайменше на 300 метрів у поперечнику. Спочатку вони рухаються несамовито, хаотично, але, як я спостерігаю, хвиля порядку поширюється з задніх рядів, де решта більших формується назад. Вцілілі підрозділи помічників припиняють митушню, вишиковуються в лінію і більш-менш дружно просуваються вперед. Зараз вони не засереджені на тунелі. Вони повністю засереджені на наших людях. «Ми завдали певної шкоди», – кажу я. «Як довго тебе заряджати?» – Берто хитає головою. «Година мінімум. Немає сенсу, чи не так? Він має рацію». Останні дві боєголовки дали людям кішки трохи часу і простору, але решта повзунів зараз прориваються крізь кратери, сходячись до маленького клубка людей. «Біжіть!» – бурмоче Берто. «Вони мають відступити!» Очевидно, хтось там дійшов такого ж висновку. Один із співробітників Служби безпеки розвертається і махає рукою резервістам. Я не чую, що вони говорять, але по реакції я можу здогадатися. Всі, хто не в бойових обладунках, розвертаються і прожогом біжать до купола». Але не кішка її люди. Дев'ятеро стоять на місці, прикриваючи відхід. Дев'ять пострілів на секунду. Скільки повзунів залишилося? Тисячу мінімум. Можливо, більше. Сорок метрів. Тридцять. Двадцять. Десять. Один із маленьких повзунів пробиває стіну з вогню наших людей і встромляє мандибули в броньовану ногу перш ніж вибухнути. «Це був Дрейк!» – каже Берто. Поранений опускається на коліно і продовжує стріляти. «Міккі!» Каже кішка. Сподіваюся, у тебе є довбаний план, тому що нам через 10 секунд гаплик. Берто повертається і дивиться на мене. Я відкриваю рота, закриваю його. Потім знову відкриваю, але нічого не виходить. Я думав... Неважливо, що я думав. Я вбив свого друга. Ні, більше того, я вбив колонію. Зараз люди кішки намагаються відступити, тягнучи за собою Дрейка, але це безнадійно. Берто штовхає мене в плече. «Мікі! Мікі!» «Біжіть!» – думаю. «Залиште Дрейка і біжіть!» Я відкриваю рота, щоб сказати це, але перш ніж я встигаю вимовити слова, як у дюжині місць під нами, виривається земля і з неї википають повзуни. Найбільше як за секунду наші люди забуті, бо ті, що їх оточили, і нові починають розривати один одного. «Кішка!» – кажу я. «Біжи!» Мені не потрібно було її вимовляти. Двоє офіцерів Служби безпеки вже підняли Дрейка між собою. Ті троє злітають з місця, поки інші продовжують стріляти. Коли їх розділяють 50 чи 60 метрів, ще троє зриваються з місця і біжать. Не минуло й п'яти секунд, як останні троє кидають зброю і тікають. Ми з Бертом мовчки спостерігаємо за рештою битви. Бійці колективу в основному великі. Але місцевих набагато більше, і, чесно кажучи, вони, здається, цього більше хочуть. Щоб знищити павука чи одного з повзунів розміром із мовця, потрібно 10 чи 12 маленьких повзунів, і вони втрачають багато помічників у цьому процесі. Але протягом 30 хвилин бій переходить від ближнього бою, що розтягнувся на 200 метрах схилу пагорба, до десятка або близько того розкиданих вузлів бою, до того, що виглядає переважно як збір мертвих і розстріл поранених. Срань Господня каже Берто, що в біса щойно сталося. Мій окуляр дзвонить. Невідомий. Дякую. Ми не забудемо. Я не впевнений, кажу я, але думаю, що ми перемогли. Берто повертається і дивиться на мене. Перемогли? Де бомби, Мікі? Я закриваю очі, вдихаю і видихаю. Ми знаємо, де вона, кажу я, тож ходімо за нею. «Ти впевнений в цьому?» «Так, – кажу я, – впевнений. Ми висимо у ста метрах над входом в тунелі колективу. Я наполовину очікую, що з гори будь-якої миті випливуть повзони, але все під нами нерухоме, порожнє і тихе. Якщо вони мають будь-який вид дальнього зв'язку, ти тут точна персона Нонграта, Мікі. І враховуючи те, що ми бачили з бавуками, ми повинні припустити, що він є». Ти чув, що сказав мовець про те, як вони бачать угоди? Якщо там унизу залишилася якась значна кількість повзунів, ти ставиш себе у дуже скрутне становище. Так, кажу я. Я звик до цього. Ми могли б повернутися і спробувати набрати м'язів. Кішка б обов'язково прийшла, можливо, ще один або два, якщо ми попросимо. Я хитаю головою. Кілька додаткових стволів так чи інакше нічого не змінять. Мовець сказав мені, що колектив привів до бою усіх своїх помічників, якщо він помилився, і хтось із них досі сидить вдома. «Нам кінець. Якщо це так, то я б не хотів нікого забирати з собою, якщо вже на те пішло». «Справедливо», – каже Берто. «То що мені робити, якщо ти не повернешся?» Я знизую плечима. «Що хочеш? На той момент мені вже буде байдуже». «Гадаю, Берто не має що сказати на це». Він відпускає гравітаційну сітку, і через кілька секунд ліфтер з легким поштовхом сідає на землю біля підніжжя скелі. Я відстібаюся, вдягаю ремінь ребризера і беру прискорювач зі стійки в задній частині кабіни. Берто скидає атмосферну паску. Я залажу назад у вантажний відсік і чекаю біля дверей. «Я не знаю, чому я так сказав», – каже Берто, – «що ти не повернешся. Ти вийдеш звідти. Ти завжди так робиш, правда? Я чекаю тут». «Можливо, ти захочеш зачекати метрів за п'ятдесят?» – кажу я. «Про всяк випадок». «Дякую», – каже він. «Слушна порада». Світло над пасткою блимає зеленим і двері відкриваються. «Удачі», – каже Берто. «Дякую». Я пірнаю через двері і спускаюся на тверду землю за 30 метрів від входу в тунель. М'який вітерець відкидає моє волосся з чола, але крім цього нічого не рухається. Не лишається нічого, як зробити це. Ліфтер злітає позаду мене, і я йду. Я пройшов 20 метрів від входу в тунель, коли з темряви назустріч вискочив повзун розміром з мовця, розчепиривши мандібули. Я підношу прискорювач до плеча, прицілююся і стріляю. Його перші два сегменти вибухають, і я продовжую йти. Я вагаюся перед тим, як пройти перший поперечний тунель. Якщо вони збираються влаштувати мені засідку, це здається логічним місцем. Однак після хвилини роздумів я не можу нічого з цим зробити. Я мчу через перехрестя, стискаючи прискорювач та обертаюся на ходу. Мене нічого не доганяє, і я, задихаючись, стою з іншого боку, поки мій пульс не повертається до майже нормального ритму. Повертаюся, випрямляюся і продовжую йти. Лише коли тунель знову починає підніматися вгору, я починаю вірити, що мовець-не-мовець мовець, міг сказати правду, коли сказав, що колектив привів усіх своїх помічників до бою. Це місце і справді здається безлюдним. Звісно, виникає питання, що саме я планую робити, коли досягну пункту призначення. Я не думаю, що бомба буде стояти там, як приз при кінці гри, а без мовця я не маю жодного способу зв'язатися з мережею. Я думаю, я міг би дозволити йому прикріпіти щупальце до моєї шиї. Краща ідея. Я можу просто почати стріляти у вузли, поки не станеться щось хороше. Як виявилося, я не зобов'язаний відповідати на запитання. Біля входу в камеру на мене чекає повзун розміром приблизно з половину мовця. Звідси я бачу, що він має частини рота Мовця замість стандартної пащі повзуна. Я зупиняюся метрів за десять, тримаю зброю на поготові. Він починає підніматися, потім здригається і знову опускається на підлогу. «У нас була домовленість», – каже він рівним монотонним голосом. «Я домовився з вами», – кажу я. «Я домовився з Мовцем. Я не міг вшанувати обох». «У нас твій пристрій. А що інші мають проти тебе, що має більшу цінність, ніж він?» «Нічого», – кажу я. «Вони нічого не мають проти нас». Після довгої паузи воно каже. «Ми не розуміємо». Я знизив плечима. «Я б не очікував від вас цього». Воно сидить мовчазне і нерухоме. Я чекаю. Через дві-три хвилини воно каже. «Ми не повернемо ваш пристрій». «Повернете», – кажу я. «Так чи інакше». «Ми знищимо його». Я не розглядав таку можливість. «Якщо спробуєте його знищити», – кажу я, – він здетонує. Цей пристрій містить достатньо енергії, щоб випарувати цю гору. «Ми сумніваємося в цьому. Більш того, нам байдуже. Ви вбили нас. Тепер немає різниці, чи буде останній удар від вашого пристрою, чи від інших. Ти, здаєшся, мені доволі живим». Воно знову здригається і шугає на метр чи близько того вперед. Я відступаю, щоб зберегти дистанцію між нами. «У нас залишилося менш, ніж пара помічників». Інші зараз прийдуть і заберуть у нас це місце. Вони знищать тих із нас, хто залишився. Знищать колектив. Ми не можемо запобігти цьому, але ми можемо гарантувати, що ви не отримаєте від цього прибутку. А що, якби ми змогли перешкодити іншим прийти? Що, якби ми змогли захистити вас від них? Воно падає нерухомо, як мені здається, надовго. Нарешті воно піднімає з підлоги перші три сегменти і махає ними туди-сюди. «Ви не можете нас захистити! Вам бракує сили!» «Ми можемо. Ми можемо поговорити з ними, сказати їм, що ви більше не загроза. Якщо вони не послухаються, ми зможемо зробити з ними те, що зробили з вами». Він знову замовкає. Цього разу так довго, що я починаю гадати, чи не вимкнувся він сам. Я тільки починаю думати, що мені робити далі, коли воно каже. «Ми уклали угоду. Ви нас зрадили. Тепер ви прагнете укласти з нами іншу угоду». І зрадити будь-яку угоду, яку ви уклали з іншими. Цього не буде. Цього ще ніколи не було. Справді, наші люди роблять це постійно. Воно здригається. Ваші люди – монстри. Може і так. В будь-якому випадку ви не перші, хто прийшов до такого висновку. Але тим не менш, це найкраща пропозиція, яку ви можете отримати. Віддайте мені пристрій, і я щиро кажу вам, що ми захистимо вас. Це ваша єдина можливість вижити. Передні ноги Повзуна ритмічно постукують по підлозі камери. «Ми не можемо тобі повірити!» – каже воно. «Як ми можемо тобі вірити?» «Я не можу дати вам на це відповідь. Справа в тому, що ми брехливі виродки, коли це потрібно. І я б не звинувачував вас за те, що ви не прийняли мого слова. Але, на жаль, це все, що я маю. і з моєї точки зору не схоже, що у вас є інші варіанти». Повзун падає на місці, потім здригається, згортається назад і зникає у тунелі. Коли він повертається, він тримає бомбу в руках. Він дрібутить до мене, обережно кладе рюкзак біля моїх ніг, а потім відступає. «Візьми та йди», – каже воно. «Ваші люди ніколи не повинні були приходити сюди». «Ти не отримаєш від мене аргументів», – кажу я і кидаю рюкзак на плече. «Пам'ятай свою обіцянку», – каже він, коли я відходжу. «Пам'ятатиму», – кажу я, не обертаючись. «Цього разу точно».